Kuutenna, se on hyvä. Mikäli kuulet ääneni, olet ystävien seurassa taajuudella 98,5. Mitäs... näin, no? Eiköhän panna rämäkkästi Sventerillä potais ei oikein kunnolla ja nyt lähti. Tällä hetken nimi on Me Hirvi. En mukahan, tällä lähetyksen... Nimi on Me Hirviöt, mutta täällä pystyy soittamaan toivem musiikkia ja tänne lähetykseen kaikki sellaiset, jotka tuntoa olevasi hirviötä, niin tervetuloa mukaan ohjelmahan. Ja mä toivon nyt itse kappaleen tähän aluksi sellaisen kappaleen, Otta Hirviöiden valtakunta. Ja tunnarin puolesta tämä Kirkas on tällä laala. Halleluja! No niin, se oli meidän tunnari. Jamma jamma se on sitten vuoden lyhimpiä päiviä. Viitetään saatara yli Suomen ly tai mitä polkisilla on. Ja se kunniaksi meillä on lyhyy Ja... Facebookissa tänään näin mikiteltiin ihmisiä tänään ja otettiin yhteyttä ja vappu! Se, se pidetään viesti, tuota, niin, mahdollisimman lyhyenä pyritään pitää, tuota, niin tässä ohjelmassa ja se otetaan mahdollisimman lyhyitä kappaleita. Tuossa oli aluksi, me emme hirviöt levyltä, jope ruo, ruo, ruo, joku mietaa. Imitointe kesti puoli minuuttia Ja tota, kun se on vappu Niin, eikö se ole lyhyempi sanoa, että jos olet pelkkä V tässä lähetyksessä sitten Kyllä Kuuliko, sanopäkö, hetkoneen, sanopä jotain Kuuluu yle Kyllä No niin, kato nyt Kiitos Hetkoneen, mun pitää vaihtaa levy Tässä muuten tulee ihan helvetinmoinen kiire näiden levyjen kanssa Mutta yritetään tässä noin Niin, ja Pave Maijasta mä sen takia Koska Pave Maijan on hyvin lyhyt ihminen Eikö se ole 160 senttinen? Lähes Ja, luetaan sitten teidän satbox viestejä, on riittävän lyhyitä. Ja. Ja. Kuulehan Jeesus. no isän mitä <tos> nyt? Sinun olisi jälleen aika mennä alas maan päälle. Taasko? Niin. Sinne on keräytynyt niin paljon syntisiä, ja jonkunhan ne on taas totta. Mua no ihan paska, Miks on minä? Siinä oli Erkki ja Aulis ja heidän syntisiä syöpälevyltäänsä kappale, mitä Jumala ja poika kesti 0,23. <tos> tämä on. Tämä on Tämä tää vähän tää Tämä on. Onneksi tämä, on, tämä on, onneks lähetys ei ole kovin pitkä. Ja nyt otetaan... Viedolla Roososta lyhyempi versio, mitä se normalisti on. Tämä kestää 3.47. Tämä on puolisen minuuttia lyhyempi, kuin mitä se normalisti on. Kuuntelemme tätä noin minuutin. Parhaat, on matkamme pää. Nälkäiset veet, laiva. Me... Darra-hankilta on tullut hyvä viesti. Tada! Hyvä. Satemäärämaa. Jäi kauastaan. Vee, tota, sä tota, kävi tuossa tupakalla ennen, ennen lähetyksen aukua. Sitten pitää kiinnostaa, tai, tai siis kiittää, koska siis on kyllä kerta siis oli ihan ihan tavaa, tota, noin, niin, siis omistautumista aiheelle, koska sä lyhensit elämää siinä mukavasti sitten taas. Tos. Por este estar estoy voy a Del oh What's going on? No. Yeah, pidän, pitämään siinä. Ja pitää, ei ollut ding ding var. muista, si on aika lyhyt. Mä olen pavallani tässä näin, että olen ollut kokeutunut shopimattomasti. Lähtöksen huomioon ottaen no niin nyt. Yes. Paita lähtee pois. Uh! Mitäs tuot? Oot muuten tästä mitä tuot? Muu nyt no niin kampauksesta niin kävin lyhentämässä tukkaani niin, kun tulin paikan päälle. Hyvin. Sulla no, ei ste kovin ka pitkä no niin noisuun Ei. Sitten sitten sitten tässä näin. tässä näin. viestejä sitten sitten sitten sitten Oi. sitten sitten sitten sitten nap, sitten yst, sitten sitten sitten sitten sitten sitten sitten sitten sitten Timo, te... Toi hyvä. Kuulijat, tervetuloa tänne mäelle, jossa ovat meneillään juuri sadannet kuudennet nykyaikaiset valtiopäivät, eli kansanomaisemmin sanottuna luusereiden olympialaiset. Ja selostajina ovat minä, Eskoaho. Aho. Hei, mihin sinä minut unohdit? Ai niin, ja totta kai juoksupoikana niin täällä on myös Antti Kalliomäki. Vai juoksupoikana? Kuulepas, minä olen sentään tullut toiseksi olympialaisissa. No mutta Antti hyvä. <hanko> Onhan se toki jotain, mutta muista nyt hyvä mies, että minä olen sentään tullut aikana ensimmäiseksi kannuksen elinkeinoasiamieskisassa. Se oli isävaltiot ja se öö, soitettiin siis sen takia, että oikeasti pu puoli minuuttia tuo kappale. <hanko> tässä aikaisemmin mä että jos se on viisi soittaa tässä, nyt niin aika hyvin ollaan vielä paulissa. Kierrättä pitää. Joo. Oh miiku tu Sur, saru saru saru saru saru saru saru saru saru saru saru saru Tässä on spreikaali on hyvin lyhyitä, Kato nyt, eikö se ole jätkä. Ei Meille elvystää nakkatakkia. En mä baan alle dippaamaan nakkia. hei, mä haluan sattua. Ja tosiaankin löytyy Paskallistaan Facebookista nyt viimeisimmistä meidän kirjeenvaihtoamme vai mitä ikinä vaihtoja, se että ylipäätään kaikkia vaihtoa. Siellä oli se, sä pitää pitää, että Mä olin hyvin lyhyitä kyllä teema liittyen, mutta se oli aika pitkä viestiketju, siellä on melkein sata viestiä. Sillä on kaadettu monta kun vaivasi loppuu, hoidamme naiset! Nyt oli hyvä, e -b -b <hysynti> <hysynti> pitää etäpäivää, kun sillä oli eilen että Tuuli mä toin sulle tonne to suklaata sitten Läksijäislajaksi, mä sanoa sulle lyhyesti, että terve menoa! Kun olet sinne Afrikkaan mutta ei onnistunut. Mutta olisin ollut sun pöydällä sitten. Ei, kannattaa taas otettu joo, minuutti. Keinutan Dietrahan on aika monen pätkän, ei kookki. Telem, Käsittääksä nyt? Sut suojaan peittelen. Keinutan Allokon, et no etkö? Pelkää eh. Ei, Tässä sä oot käsittääks, eikö ne ole aika lyhyitä? Oh. Toi siis tuossa no, to, Saako toivoa pastis klassikkoja ja saa toivoa, mutta ei soiteta. Toossa tuli tämä tämä oleellinen tieto, kertoo vähän menee vähän pidere aika tuossa Vaikka päivä on lyhimmillään, niin pitää muistaa että yö on pisimmillään nyt. Se on hieno asia selkä Tos, toivon tuossa, että et, to, mulla on liian lyhyt sänkykappaletta Facebookissa, mutta, mutta tota, no niin joku laittoi että viestiä Tiisuvan, että sorry Ari, ei terveitä käsiä tänään. Joku lupa sen tänne tuoda, mulla on liian lyhyt sänky. Kuinka pitkä sänky sänky, sulla on vajaasta 60 senttinen? Enpä tiedä. Eks meiju suvasikin aika lyhyt? En tiedä. En tiedä. Ilmänsä luo ikkunaan, Päivä päivän jälkeen odottaa, että lapset saa puissa... pitkä pitkiä aineita saa koulussa kirjoitit? Kohta liian ah. Aivan niin kuin minäkin, aivan Se so, niin on hieno, minäkin että tulit tänne studioon, että... Tietenkin tuommoinen lyhyt vierailu Voisi olisi... Tos, tos. <hysi> so, sopisi lä lähetyksen teemaan, mutta kun tuli niin kaukaa Malmilta, niin oli niin pitkä matka, niin... Jos olisi lyhyt Onnanna. matka ollut, niin ei olla pidempään. Piedellä, tuli viesti jo Länä, Tana. Johan me Länää soitettiin jo Tana. Huoneeseensa hiipi nukkumaan, eikä kukaan peittele hyvää yötä halain, nalkaru vain on turvana. Viesti oli arvoiminen, että Aari, onko sulla tarpeeksi lyhyt tähän ohjelmaan? Menepä katsomaan facebook sivulta sieltä se näkyy, josta käyttää tätä tota suureuslasia. Ja laulisata tuli viesti, että smurfit on aika lyhyitä ja pikkuoravat. Totta, laitetaan smurfeja. Ennosti vaan, <laughs> niin otellaan kun moottori surraa, tasaseen, tasaseen, tasaseen. Jaralta tuli aika hyvä taas. Alfa. Alvi. Alvi. ALV. ALV. Korvaan laittoviesit. Tsikin A. Voisi tulla pari kertaa. Mä laitoin jo Facebookiin A. Sinne jo aikaisemmin. A. -a, -a. A, -a. Niin joo. Niin se on vielä sitten lyhyempi sitten. Siitä lyhyempi versio. A. Se on tietenkin A. -a, -a. Ja jokohan laittoi, voitte siitä Facebook-sivuilta käydä katsomassa, niin siellä joku laittoi siis tota, tuon maailman lyhyemmän biisin, mikä on Napoli Mikä se oli kappale, Juus Hapor muistaakseni, se kestää sekunnin. Mutta mä, mä sitten vielä lyhyemmän kappaleen. Se kappale on nimeltään, mikä, se oli joku, tota no niin, kynönähdystä, knön tai joten enää, mutta se tämmöinen enää. ollut lyhyempi kuin sekunti? Ei. Nyt se oli vielä lyhyempi. <tys> <tys> ei, hey, nyt se keisi pidempään. <tys> Nyt, nyt saa tajustaa jälle hillittömästi. Meidän voidaan käyttää tuo englanniksi, kun se menee englanniksi näin. No, taidetta. Jämähti. no nyt. Se haluaa saattaa forever. Ei, ei, ei, ei, kokeillaan vielä uudestaan. Nimittäin joku toivoo, tuolla toi tonne hese laulu hese laulu kestää nolla Liian No, no, minuuttia, eli sekuntia valit se minuutin, niin siinä mielessä sopii tähän näin. Ei, ei, formula Pääkkii, ei! Mulla on kaikki on lyhytä täällä näin. Kokeillaan katsoa toiseen. Mä nyt kuule, tulee pakko mennä toistaiseksi. Mä oon tehonhamman pitänyt enää olla. Alun perin. Jos Skaisanemien koulun viides musiikkiluokka. Mä vikkaan, ne on aika pieniä. Kaikki ei tässä oistu toimimaan tää heise, heise, heiselevy. Ole hyvä, saat oot levyn. Ei tohi... Kiitos. Se, se seisoi pitkään. Ennen On korostan, tuli tuuli on tuolla vielä kulolla, niin pitää etäpäivää pitämässä siellä niin... niin... Mä soitan sun suosikkakappaleen, suosik mikä piti soittaa viime viikolla. Työjälkeuudistus 2005 on tulossa tämän lähetyksen aikana. Se kestää minuutia 0,4 sekuntia. Mennään 4 sekuntia yli, mutta tuulikunnia santaa mennä. Nyt soitetaan prokiversio. Ja Ihan kohta mennään lyhyelle mainoskatkolle, kuten aattavataan sanoa. Mitäs tässä muuta kuin eiköhän panna rämäkkäästi Sventerillä potais, se ei oikein kunnolla, ja nyt lähti! Radio Helsingillä on siitä erikoinen vaikutus, että vaikka olisit nyt yksin, olet silti ystävien seurassa. Taajuudella 98.5 Vuoden 2015 Flow Festivaalin ensimmäiset esiintyöt on vihdoin julkistettu. Suvilahdessa nähdään Florence and the Machine, Major Laser, Flying Lotus, Alt J, Future Islands, Foxigen, Ronda Jules ja norjalainen Todd Terry ison live kanssa. lue lisää flowfestival.com. Liput myynnissä lippupalvelussa ja ticketissä. Kun käytät heijastinta, lähivaloilla ajava autoilija näkee sinut lähes neljä kertaa kauempaa. Mutta vain jos heijastinesi on riittävän hyvä.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 16.18. Sillububle perustuu uskomattomaan tosi tarinaan. Joka on täynnä toivoa. So sorry, anyway. Koskettava ja lämmin. You sure Oscar-palkittu Reese Witherspoon. The Good Lie. I have faith Jordi. means great white cow. Well, 26. joulukuuta. Kuuntelet Radio Helsinkiä ruskea tukka on genettinen erityispiirre. Niin, meillä on tänään ly lyhyslähetys täällä näin. Mukastakseni lyhyskin on genettinen erityispiirre, jos, jos siihen niinku. Oh. oh, niin ja sä oot siitä vaan alle 160 senttiä vai? Joo. Ja sitten ilmoitit tuossa Shoutboxissa vielä, että sä oot ujo, että tulee lähetykseen, eikö näin ollut? Joo. Mutta sitten mä totesin, että sä on vaan hyvä, hyvä, jos sä niin et sä et löyrä liikaa, eikö näin? Kyllä. Mm. Ei ole tyhmä, joka pyytää. Eli B. No taas ylös. Oh! Oh! Nosta taas ylös! Kaksi! Saada! Hei, toisen kerran lähetyksen aikana. Huuhhuh, äläpä nyt te saatana! So. Tiedätkö sä, eikö sä, tiedätkö sä, tämän, tota, no, niin, rap mun mun on sekin ole aika lyhyt? Oh, siinä on, siinä jotakin se on? Tiedä. En, kas, en tiedä, kaksi sanataan. Tiedä. Kulttuurit, siis, vastaikko se lyhyissä lyhyiden päivien kunniaksi, lyhyttä päivää kaikille vaan sinne niin, itse kullekin vapaasti. Hän tänään tapa kaina ja hänelle Hän on, Sillä on siis aikaisemmin kaivantoja, ja kettin edityspiirtaan. Kuinkaan nyt sen aikäla mennyt. Mummo on funsia menne kelaa. nyt sikä mummoas ennen kuin se dela. Soitat mi jutskaa mummoskaa. se voisi olla sulle tosi palkitseva. Pilas se nyt hiffaa, se on mumassa tosi kliffa. Kuiltä se nyt siffa, se on muassa tosi klippa. Ei ole se sulla omaa mummoa, pois, sulle mummo naapoista löytyä. Löydä se nyt hippa, jos muun muassa tosi kippa. Löydä se nyt hippa, jos muun muassa tosi se sulla omaa mummoa pois, tule mummo naapurista löytyä pois. Oi, mistä muistaa 112-hätänumeron? Yksi, yksi, no. Tietenkin. Soita 112, sieltä avun aina saa. Soita 112, sieltä avun aina saa. Soita 112, hätä silloin helpottaa. 112, kun on hätä oikea. Ei ole silloin aikaa paljon muistella. Siis 112, ei ole vaikea. No Oitto juttu olla tää.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 Soita yksi yksi kaksi apua, jos tarvitaan, Soita yksi yksi kaksi, sieltä tullaan auttamaan. Yksi yksi kaksi, kun toimittava on, mutta älä aikaa, käytä järkeä, joka sekunti voi olla tärkeä. Vahingossa menikin yksi ykkö, yksi joka kestää puolitoista minuuttia, siis ei ei, ei niin pitkään voi soittaa, niin mitä tämä piti laittaa soimaa? Lia hyvä. Joo. <laughs> Oi, mistä muistaa yksi yksi kaksi numeron? No. Tietenkin. Soita 112, yksi, yksi, sieltä avun aina saa. Soita 112, yksi, yksi, sieltä avun aina saa. Soita 112, yksi, yksi, hätä silloin helpottaa. 112, yksi, yksi, kun on hätä oikea, ei ole silloin aikaa paljon muistella. Siis 112 yksi, yksi, ei ole vaikea. Tota, voit sä yksi, yksi, ystävällisesti kertoa, arvoisa V, että mihin numeroon pitäisi soittaa, jos on hätä Ykkönen, ykkönen, kakkonen Aha. Siin tuli kolme sanaa peräkkäin Sori Ai, mistä muistaa yksi, yksi, kaksi hätänumeron? No, tietenkin Soita yksi, yksi, kaksi, sieltä avun aina saa Soita yksi, yksi, kaksi, sieltä avun aina saa Soita yksi, yksi, kaksi, hätä helpottaa Yksi, yksi, Sponsa, kaksi, kun on häntä. Paskalista, Sponser hätänumero. Silloin aikaa paljon muistellaan. Siis yksi, yksi, kaksi, ei ole vaikeaa. Eikö toi Heikkisalo aika lyhyt? Se on, se on lyhyt. Oh. En et tiedä. Etkö et tiedä? Eh. tiedä? Et. Eh. et Eh. Eh. Eh. Eh. Ei. Eh. Eh. Eh. Eh feel like Ivory Earth song of silence. First you dance with Africa then you wasted in love Or do you sail the clouds across the oceans Fly on you with Paulo mukana mukana ottaa aika lyhyen aikaa kuitenkin. Täytyy laulaa ja laului, mutta. Antero Mertaranta tässä terve. Tämä on iloa liikkeelle sateenikirjaa lasten ja nuorten liikunnan edistämiseksi. Äänikirjalla Suomen valovoimaisimmat urheilutähdet lukevat vanhoja kunnon satuja joukkuehengestä, kilvoittelusta ja nokkeluudesta. Lasten liikuntaa vauhdittavat yhdessä huippuurheilijoiden kanssa Nuori Suomi, Otava, Kesko ja Siljalain. Äänikirjan on tuottanut kustannusosakeyhtiö Otava vuonna 2006. Ensimmäinen sadulukija on futarimme Mikael Forsell. Hän kertoo meille tarinan nimeltään Jänis ja Kilpikonna. Se kesti 40 sekuntia, kun tuli sen takia, soitettua. se oli. Nyt kun ajatellaan, milloin su su Suomen su tota, musiikkihistoria on lyhyt. se yritys joetteloa? <laughs> Sisään, si yritys. siinä oli 200 ja toi, toinen oli Yhdysvalloissa. Melkein kaksi puolaa. Oh. Mutta ajatellaan Suomen musiikkihistorian lyhyempiä uria on tietenkin ollut Index, joka oli tämmöinen poikabändi, joka käs, ehkä noin kaksi viikkoa toimi. Ihan se niin. oli joku, mikä se olikaan, joku popstars, kun tämmöinen oli silloin. Joku vastaava tosi teemmässä laajassa. Hei, nyt löytytää tätä näin. Vanha klassikko, nyt lähtee kohta. Ei, ei, ei Noni. No se on Evilan Tommi tässä jolloti jolloti. Oi, oi, oi, mä tulit, mä sain, sait sä? Sain. Uudestaan uudestaan. No se on Evilan Tommi tässä jolloti jolloti. Sun saa. Uh -uh. No se on Evilan Tommi tässä jolloti jolloti. Konella. Nyt olisi semmonen pieni hetki aikaa tässä viettää suomalaisen kansansadun parissa. Ja mä ajattelin lukea jutun kuin karhu ja muurahainen. Karhu kohtasi metsässä kulkiessaan muurahaisen. No, eikö se ole aika juttu? Se oli kyllä, se oli lyhyesti ja sanotaan. Kerta kaikkea, se oli kyllä Ei, ei ole liian jännä kuitenkaan, että ei mennyt lyhyet työuunen, että ei mene tosta noin. Huh, huh. Huh. Nyt tässä on lauluyhtiö Pieni sydän. Pieni on joskus kaunista. Tysse, tuli viestiä. TNT! TNT, tietenkin. Tänne kertaa tu! Sokka irti! Jee! Seisoa! Okay. Tuli! Näin. Karhu. Emmanuumissa toivotaan, että se löytyy. Unikkia toivotaan, joo. Mertin etsiä unikkia tuossa on, uniikki, sitä 62 senttiä, mutta ei löytynyt. Niin pissa <laughs> ja paskaa toivotan. Muistatko, miten menee pissa ja paskaa? Ehkä. Joo. Aineetko tulla? Eh. Okei. Okay. <laughs> Aivorakastut, sun eet perseteni, nieetkoonseni, pissa ja paskaa! Pissa ja paskaa! Pissa ja paskaa! Pissa ja paskaa! Aivorakastut, sun eet perseteni, nieetkoonseni, pissa ja paskaa! Pissa ja paskaa! Pissa ja, ja paskaa! Se kuitenkin tuli tappiostaan, että siappasi muurahaisen kämmenensä ja söi sen. No. Ja siitä lähtien ovat karhut syöneet muurahaisia. Mm. Uh. Minä olen se menee liian pitkään, pitkään, jos tuhat yötä valvotaan, se ei sovi lyhyslähetykseen lyhy lyhy Ei mistä niin millään ei tavalla. Näin. Ei käy. Halut tottanut, että minäpäsi vilautua tosimmuille tomine, Hei, otetaan pienet. Su Niin, pystikät aika monta pitkää viime iltana yönä, kun sulla on krappula kuulemma. Ehkä. Snabbi, snabbi, snabbi, snabbi, snabbi, snabbi, snabbi, snabbi, snabbi. Ja ottaen huomioon, kuinka pieni, tuota, niin, kokkaita faneja on, niin seuraavallaan nyt ei ole hirveästi ihan tuommoisia prätkätyyppejä. Prätkä, tuota, no niin, tämä oli silloin, kun tämä oli pienempi kuin nykyään. Ja lyhyempi, kertiä. Tuutte lyhyt ekstra spektraa. Spektraa. Tuo Pumilla taas mukana Saa jo mukaan, saa joraa hei! Hei, mä Aika Kyllä mä joraanen, mutta se ei oo ei Sitten pari tytsyä, siihen imestyn... Tyssy! Hei, mitä tytsy! Hei Tyssy, vedetäänkö tytsyt! Kundi sun se sen! Saattuakse rehte jolloti jolloti viestien aikana siellä tuli semosia yes. jollote ei sääntä ei. Nähty kyllä dailan, ei soittele. enää biisia, mutta puhutaan lyhys kappaleesta, niin Usein ne loppuu kesken ne jillä, kun ne kuvittelee täkestä kestä 2 minuuttia tästä alkuperäinen. Buddy of a boy, make a big noise, Kysyttiin, no niin se varmaan riitti tuosta kappaleista. Oleellinen tuli siinä, niin kysyin tuosta netissä aikaisemmin totani, siis facebook sivulla pa paskallisena facebook sivulla, että siellä, on, siellä, on, siellä, on, siellä voi osallistua edelleenkin keskusteluun, niin onko totani, totani, ähm, siis pituudella ja lyhydellä, onko sillä väliä? Onko kolla merkitystä? Onko oh. merkitystä? Hmm, Okei. Okay. Mietitään sitä vähän aikaa. Pidetään pieni hiljaisuus. Hiljainen hetki. Joo. No, kato, jo usein on minuutti hiljaisuus tällaiseen sekunti hiljaisuus. Kestäväksi munavies aika pieni. Ja tää liittyy Suomen kesä, joka on lyhyt. Vielä on talvea jäljellä, eikö syksyä jäljellä vielä? Tulee sateisia päiviä. above jäljellä vielä tulee kauniita päiviä Vielä voi, löytää ystävän Vielä tilaisuuden Vielä on kesä jäljellä Vielä tulee kauniita päiviä Vielä voit löytää ystävän Vielä tilaisuudensa. saat, tilaisuuden saat. Noin sen pituinen se Sinoit tuli oleellinen sitä kappaleesta ei tuo, eikö sitä muistaakseni? Mm. Moi, mä mä olen mm. aika tähti. Ekstasia, pussi, no siitähän se lähti. Että mm. möi, mulle vähän kamaa. No heti mä ne sen. hei, lisää tätä samaa. Mutsia vai pienet muka mitään, kunnes tuli pihaa mustama ja monta poliisi setää. Täämpäs mitä voi voi kyllä Jussi on nyt pettänyt meidän luottamoksen Liiveitä mistähän kohtuu Se videolle tarttuu <tos> no, aivan <jämä>, turtuu <tos> Moi mä oon Jussi, mä rokkaan riitä mulle Tussi, mä tiedän kokanokkaan Nappi ja viinoja ja vielä vähän kokaa En kestä tätä viinaa koko ajan mukaan Mut vaikka mä tyrjin, niin perhe mua jees vielä eduskunta Tuli viesti, tollot tollot, jolot, jolot, jolot Jie hengessä. Jie -no ja hengessä mistähän se johtuu? Viihetä -no no, mahtuu Jie Jie kun suuskin mulle suuttuu Se pulverilla tauttuu Tullut viestejä MOT ja LST Ja tässä tulee Vuoden 1995 Lätkäkisojen kisafanfaari Kestää 22 sekuntia Noustas ylös Noin, menemme lyhyelle mainostavulle Kuunteet Radio Helsinkiä. Taajuudella satamihus 1,5 eli taajuudella 98,5. Nyt elokuvateattereissa John Favreau'n käsikirjoittama ja ohjaama komedia Chef. There are chefs that cook food that they believe in. Kattauksessa mukana John Favro, Sofia Vergara. You're never going to be happy cooking for someone else. John Legisamo, Scarlett Johansson. That's a good place to start. Dustin Hoffman. Be an artist on your own time. Oliver Platt, Bobby Cannavale. You're trending, bro. Ja Robert Downey Jr. Food trucks are a great idea. Who's hungry? Woo! Chef. Nyt elokuvateattereissa. Tämä bon John and you're Rakkaudesta joka sunnuntai. favorite sunnuntai. Kello 14.20. Studiossa Lasse Kurkipa. Musiikkia. Musiikkia. Musiikkia. Musiikkia. Musiikkia. Musiikkia. Musiikkia. Musiikkia. Mites tota... Niin. Mites tota... Mites tota viikonloppu? Niin. Pitäskö... Niin. Pitäskö tota... Niin. Pitäskö sitä sit? Pitäskö sitä? Pitäskö. Ehkä. Ai, pitäs. Niin. Siis... Mitä? Fuck It Elämä. Sarjakuva-albumi nyt kirjakaupoissaan. Oikein mainiota päivää niin online- kuin offline-ystävillemme. Kuunteletaan Radio Helsinkiä, taajuudella 98,5. Olipa kerran pieni pahanoita noita, känkkäränkkä nimeltään. Hän pukusuojasta suojasta arkana katsoi, nyt ettei toiset vain huomanne tois. Hän pukusuojasta suojasta arkana katsoi, ei millään tohtinut astua pois. Kaksi kaks, kolme kerros syy myös toisille. Hän oli itsi bitsi vikinissä juuri sellaisessa, missä vedenneidot on yleensäkin. Ei pikku pikku vikinistä ole paljon tinkimistä on alku siinäkin kiusallisin. Ja viisi kuusi. ja sitten seuraava vaihe uusi. Oh, oh, oh. Tämä mitä toivottavasti on siis menossa vuoden lujempian päivien kunniattomuudeksi. lyhyt se tässä näin lyhyt seksi on vähän laittoi viesti se loppu vähän niin on oikeesko pienen eli lyhyen hetken rakkaus on lumivalkoinen ja kukaan ei että lyhyt nainen on seksikästä mitä se lyhyt nainen on <täpäin>, <alta Joo>. hyvä <rhe> vastaus hyvä vastaus hyvä <rhe> <rhe> vastaus rannalta taas pesten niin voi käydä se, Hän oli itsepitsi bikinissä juuri sellaisessa missä uimarannalla toisetkin on. Jos pikku pikku bikinistä olekaan, ei tinki mistä, on huopa uidessa kai tarpeeton. Tota. Otetaan tämmönen lyhyempi ja oleellinen versio, otetaan erästä kappaleesta seuraavaksi. mutta tää on ottelu uudesta. Elkö on No onko. Niin oli ne niin oli niin lyhyt elämä. Ku arvat kuinka pitkä toi amazing sitä ennen kesti? Mitä mä tuli se kertsia sinä niin kuinka monta, kuinka pitkä se oli, kuinka pitkä se Pä? oli? Ku, niin kuinka pitkä se amazing amazing amazing amazing amazing oli tuossa noin kuin sit sekuntia minuutteja kuinka pitkä se kesti suunnilleen mitä luulet? Ei umma. Ei ymmärrä. Kato, se oli 28 sekuntia, jotku kuvitteli että kestää minuutti, mutta se, ah. se on paljon... noin. No niin. Tää kohta tässä on 9 911 joke just näin. Mut se ihme kaikki. Ei lähtenyt soimaan. Minä tullaan. No niin. Ylänen hätänumero Kaksi. Et tarvit Markku ja puhelun, yksi, yksi, kaksi Antaa turva elämään, yksi, yksi, kaksi Jos tarvitse yksi, yksi, kaksi, hei! Minkä nyt piti saa soittaa? Mikä oli se se numero? Mä en kuule sun ääntä. Etkö? Ei oikeesti? En. Onks se on määrät luudit? Tämä? En mä tiedä. Laita, vaihda luudeen, vaihda luudeen, vaihda luudeen. Jota... <laughs> Öö, mitäs mä olin sanomassa? Niin, tossa oli sitä ennen, oli Tenava-tahdet, minkäs Tenava-tahdet on, on pieniä, kuuleeko nyt, juh, hienoa, niin, niin, tota, öö, niin se sitten Heli Teettinen esitti villihevosia kappaleja tässä näin. Pidetään, pidetään lyhyt, sp spessun kunniakasin speakit lyhyinä, ja nyt soitetaan Anna Apreota, koska se, hän, hänhän on lyhyt. Kuulemma, tiedätkö hänen tota, lempinimessä, mitä se vihaa, Anna eh. Apreon? No, tasku Venus. <laughs> Vallehtelisin, jos väittäisin, nöisin herääväni maailmaa. Vallehtelisin, jos väittäisin, ettei se kiinnosta mua ollenkaan. Siitä on kai turha tehdä lauluja, kun näyttää siltä, että siitä on turha pitää puheitaan. turha piestä suutansa, hei laulaja. Rock'n'Roll! Noin. Jatketaan edelleenkin tämmöisillä erittäin menevillä kappaleilla. Tässä on tämmöinen core pois. eikö noin pieniä poikia? Lyhytä. Oh, oh ne on lyhytä. <laughs> <laughs> Äänestä päätellä. Kyllä, Terkku ja taas kuin muuta. Liisa jo on pitkä kuuntelija, pitääkö laittaa radio kiinni? Pitää, eikö tu ole telvitissä? Kyllä. Joo, se on kuunnellut ihan liian pitkää radio kun se on nyt tähän asti kuunnellut itse asiassa. Äh, Lyvitä la laulajia, seuraavaksi kehiin, Ressu Redford. Laulan sulle tämän laulun, oon mun ystävä ja kuule, vaikka Suomen liioin kuunnellutkaan en. Nyt vasta huomaan, kuinka suooma tarvitseen. Ja tämä seuraava kappale on omistettu Resu joka siis on aika pieni mies. Pieni mies, sinä naurat aina niin. Pieni mies. Kattakaa, kun Pikku! Pikku! Pikku! Pikku! Pikku! No! Pikku! Pikku! Pikku! Pikku! Pikku! näin Pikku! Kohta Pikku! Pikku! saa Pikku! Jolloin seuraan niin, saa jo. inimiin tuli. Tuuli, on pakko sanoa toi Onks kiva pitää etäpäivää siellä, kysypä hän mm. vaan itäpäin keriesit No niin, hyvät naisten herrat Työeläkeuudistus 2005, Uusi työeläke on hu huomattavasti aikaisempaa selkeämpi Ja kattavampi järjestelmä, joka öö, alkaa kerätä Eläketurvaa jo 18 vuoden iästä ja, ja sitten jatkuu tuonne 68 vuoden ikään. Pitäisi sisällään myöskin joustavan eläkeiän, eli ihmisillä on mahdollisuus valita oma eläkeikänsä. Uudessa järjestelmässä ei ole mitään määrättyä eläkeikää, vaan mm. äh, ihminen voi valita oman vanhuuseläkeikänsä 63 ja 68 vuoden välissä. Yep, yep. Äh, voi jäädä jopa aiemminkin, mutta siinä tapauksessa tulee äh, pieni varhinnusvähennys.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 Näinhän se oli, kyllä. me oon tuon melkein ulkoa jo. Kertsiin mukaan tuossa. Mikä noi. vuosi oli? 2005. Okay. Tuossa <tossain> tota, no niin, Ressus toimi mieleen, mieleen rakkaan pössillä, niin se ei ollut lyhytmies. Ei, se oli yli 2 metrin, niin se ei olisi tänne päässyt ollenkaan. Ja Tom Pruisista tuli viestiä jo joo, ky kyllä, sehän no, tota, no, niin, se on, se on Nikol Kidmanin kanssa, joka tässä 180-senttinen, niin se totesi, että Nikol ni Kitman kun erosi, että nythän voi vihdoinkin käyttää korkokenkiä taas. että. <tos> Ja mitä sanotaan lyhytä? Tietenkin on no, Dio, Dio on lyhyt tai oli lyhyt. Ren Dan Danzig on todella lyhyt. Tietenkin, totta kai prinsen tiedetään. Vielä... Tuuliinta tuli. Jee! Yeah! Rakastan! Uh, no niin, sai, sai, sai! sai. Uh, uh. Yeah. Niin, Kirkakin oli aika lyhyt mies, niin laitetaan tulemaan. Nyt oli hyvä vitsi. Maailman lyhyt työmatka. Tuumassa toimeen. <tos> <tos> <tos> oh, oh, oh, oh. <tos> menekersiasti kuin niin pitkä piisi ei pitää soittaa lyhyen päin ne, tota neköi mei ju suvaski aika lyhyitä latetaan mei ju tulemaan tuolta noin kajakointi muistakseni aika lyhyt, mutta ei nyt kajakoita ehdit no niin perro ja gitara uh. no niin tiedot kuinka lyhyt päivä on helsingissä kun on päivä lyhimmillään. Eh. Se on viisi tuntia, 49 minuuttia. Ole hyvä. Ei uskais, luulen, että kaksi tuntia. Siis mä herkän unen yöllä näin. Ja sitten joku kertoi mulle, että eilen, että paapi, paapi, paapi, paapille terveisiä, niin äh, du -du -du -du toi siis, että mä en tiennyt sitä ollenkaan, että, mutta kuulemma kakerandelin on todella pieni mies, että, että mä en ole suomannut ollenkaan, mutta nyt, nyt... Yes. Pöisen kerran vaidoin kylmään maailmaan, pois lähdin uutta piki, tietä pitkin. Vaikka vuosia on, muistan aamu harmaan pihamaan, ja myös sen kuinka mennessäni. Aletaan lähettää pikkuhiljaa ohjelman loppua, nimittäin mä teen normaalia lyhyemmän lähetyksen tästä näin, häippaisen yes. ennen kuin kello tulee tasan neljä. Mutta ei tota, ei tota, ei tota, ei tota, ei tonen... Seuraus oli seuraava. kappale. Nimittäin, jos ajatellaan näitä niin sanottuja suuria pieniä miehiä, niin mikä se tulee pienestä, ja ei välttämättä ihan miehestä kuitenkaan tulee mieleen, semmoinen pikku, pikku, pikku, ge. G. <laughs> No. <tos> a, a, a, a, a, a, a. Me ollaan lyhyitä! Me ollaan tulevaisuutta pitkiä! Kaikki kasvua lokkaat! On jengi, jotka kanolla allaat jengi Kun tulee juonus lähettyillä, niin sitten pidetään pitkä spessu. Ai rito, niin, muuten pitkästä puheen olen. Mä pidä kuin mä pidän, pidän, pidän tuota, niin jouluaatona paskis pessuun arva kuinka pitkään se kestää. 180 minuuttia. Kolme tuntia 180. Se on 380. Niin kun sanot 120, toi? 180. Miten se ton tiesit? Arvioi sun pituhti Joo Silloin mä tein lähtenä, että, että kerkin semmoisen paskiksen, missä mä kaikki biisit kokonaan eikä puhu niiden päälle ollenkaan Niin kaikki jo, siihen niin 18.3. on ainoa ohjelma, mikä on suora lähtys, mikä radios Helsingistä tulee sitä jouluahtona Ihanaa mutta silloin näin ollen ei tule sitä paskista, ei tule viikon kuluttua Mutta mä veikkaan, että se kolmetuutinen riittää Kaikki kasvaa, lapset varttuu Virheistoppi ja kokemus tarttuu Ketkä meistä ei Jokainen meistä Pip. se oli On BIP. On olemassa. On olemassa. On olemassa. On olemassa. On On Vittu, se ois täytänyt vittu, kertaa putkee, mutta se ei vaan viihty. vä ei, vähän, vähän. Vähä. Eikä mitään lyhyttä keikkaa olisi siellä vetänyt? Tai olisi ehkä noin nimenomaan lyhyen, no joo, itse asiassa lyhyen se olisi vetänyt nimenomaan. Pikkukee vetää lyhyt, no. Onnekka Mitä nuorem mitä ei menty tekemään? Kyllä kaikki hoituu hyvin päärä sitten teki, ja vain täytä. Mä mietin, että kun ihmiset pitkästyn, niin onko se silloin kun niille silloin, tylsä, niin <tuneet> sillä, mikä se sitten olisi? Minu aina sana, kun se estää mua voitamastu tummilla lailla, kaikki tästä aiheesta. Nyt varmaan riitti mulla lisää. Mä oon kerrankin keksinyt semmoisenkin kielen, että mikä pystyy puhumaan vähän nopeammin. Otetaan aina tota, ensimmäistä tavosta eka äh, vokaali pois. Eli kättelät voi kuua vähän rastavan klosta. <tuneet> Kyllä. Kaikki kasvua, lapset, vartuu, virheistopia, kokemus, Ja nyt tulee kohta lähtee soimaan se, mikä on kaikista lyhympiä biisiä tehnyt, mitä mä oon Vaskeksessa eniten soittanut. Ja joka oli hyvin pieni ihminen, joka silloin lyhyt ihminen, joka silloin tämän levyn on tehnyt. Hän on tehnyt sen oma kustanteen, omalle äidilleen viisi vuotiaana. Se lähtee kohta soimaan. Täällä näytetään sydämenkuvia. Oi, oi, oi. Hyvät naisherrat, Jemes ja Mattilan kokela. Toivottavasti teidän työpäivänne on ohi, koska muuten se menee liian pitkäksi. Hyvästi. Hyvästi. Tee hyvä päättäväksi päälle piissi. Ei se haittuta. Ei kun laitetaan, laitetaan, laitetaan, laitetaan, laitetaan. Työ, työ, Pidetäänkö pieni hiljaisuus tähän vielä? Kiitos. Mä oon tämmöinenkin koulutila Mä Mitä tämmöinen koulutila Mä kokella tämmöinen koulutila Mä oon tämmöinen Jos Mä oon tämmöinen koulutila Mä oon tämmöinen ja pyysi sinne, ja kummallista taisi sitten siis tulee ihan pyristämiksi. Ei, mikä sä oot, Matteilan kokeilla. Ei, mikä sä oot, on kokeilla. Ei, mikä sa oot, Matteilan kokeilla. Jos se tänne olisit ne niin voisin vaikka leipä ranskalaisiksi. Tai vaikka. Kosalatia ja ranskalaisia. Mennin kaupan ostiläski Siis kuinka kuulija nostaa läskipylly? Voi hitto, Jemes on nero.